Кожен народ, який він є тепер, результат власного історичного розвитку в часі, в якому себе усвідомлює. Проста істина. А що це значить? А те, що дії цього народу лихі й добрі, в часі не зникають, вони існують у формі записів, тобто власне історії але й існують ніби коди в генетичній структурі народу і фактично творять його сучасну ментальність. Цю рацію признає мені і дитина. І це можливо тому, що подібні процеси відбуваються на основі не тільки великої спільності, а й малої. Рід, наприклад, який має прокляття, продовжене в часі, чи здобуває так само продовжений у поколіннях успіх. А коли так, то подібні речі можливі й на рівні індивідуальності. Отже, і вона така, яка формується сукупністю дій, енергетичних впливів не тільки тепершніх, собою чинених, а й дій предків, прямих чи непрямих. Ось чому я повірив у цю історію, яка прийшла до мене у видженнях, бо чомусь вона до мене таки прийшла. Дивився її цієї ночі. Знову йшов із наплечником, повним бляшанок із різною консервою. Коли йшлося про романтичні часи, виразний анахронізм. Борошна, крупів, знову-таки, в сучасних упаковках, долаючи не тільки сніг, а й час. Мені била в вічі хорделиця, але вперто долав крутий з бездоріжжя. Зрештою, побачив хату в горах, що куріла димком із комена. Вітер сердито хапав його і рував, як тонку тканину, розкидаючи на всі біч. Незважаючи на холод, під, тік мені тілом, застигаючи і не так розпалюючи, як холодячи його. І мені чомусь здавалося, що коли застану в ліжку жінки, яку тут тримаю, ще одного чоловіка, то доведеться вбити не тільки його, а й обох. Після того ця історія має закінчитися. Відтак логіка абсурду переросте у формальну я нарешті таки зможу вирватись із пут відповідальності за дії, яких не чинив, та й в залежності від власного генетичного коду. Але тут мене тікала перша несподіванка. Пес, який загалкав, був не мій, навіть іншої породи. Таких у наші часи тримають у домах. Наскільки знаюся, це був дух, і обгавкував він мене як пришляка не господаря. На ганок вийшла Вікторія, в лижних штанях, грубому светрі і з розсипаним короткостриженим волоссям. Оце сюрприз, вигукнула вона. Вадим Семенович? А, все-таки вирішили прийняти моє запрошення. Петре, Петре, закричала вона в дім, до нас їсть. На порога вийшов угодований сивоголовий чоловік із тією ситою застиглістю на обличчя, яка завжди визначає чиновників високого рангу. Тільки тепер побачив, у повіці, де колись був зачинений мій пес, блищить лаком розкішний мерседес. «Просимо, просимо!» – з фальшивою гостинністю загукав чоловік. «Друзі моєї жінки, мої друзі!» Але ж Петре, – строго сказала Вікторія, – це не мій друг, а науковий опонент. Вадим Семенович Самосадський, доцент Київського університету. Тепер треба казати імені Шевченка, бо в Києві розвелося університетів як бездомних собак. О, чудово сказано, – заїржав чоловік. Їхній пес при цьому сторожко обнюхував мене. То скільки разів він уже опонував тобі при захисті дисертації? Чиновник не зовсім інтелігентно зареготав.